«Чернечий подвиг можна зберегти і в житті, а вмертвіння плоті – залиш немічним старцям, нездатним до боротьби». Залізняк з надією перевів погляд з обличчя отця Ігумена на обличчя Найде. «Правдиве твоє слово, привелебний отче Ігумене!» – стримано відповів Найда. «Хто може служити Господові в милосердному світі? Нехай трудиться в ньому. Але в життєвій боротьбі знесилюються не лише старі». І хто знесилів, нехай послужить Богові хоч своєю вбитою душею. «Ех, панна моя!» – з прикрістю мовив Залізняк, звертаючись до Дарини. «А ти ще казала, чому мовчить Запорожжя? Та як же йому не мовчати, коли, бачиш, скрутила його так доля, що й найкращі його сини втрачають силу до боротьби?» Дарина збентежена мовчала. Видно було, що вся ця сцена дуже її хвилювала. Сину мій, тим часом задумливо провадив далі отець Мельхіседек. Коли не обітниця, чи присяга, чи заповідь батьківський, а єдина лише втрата надії привела тебе в монастир, то паки реку тобі: повертайся в світ. Ти кажеш, що втратив силу трудитися в ньому, повернися туди, і ти її обрящеш. Надія є. Господь допоможе нам захистити свій храм від нападу уніатських і католицьких вовків. Але треба з'єднати всі сили. Не личить тому, хто може підняти на своїх раменах пуд, підіймати гірчичне зерно. Більший подвиг перед Богом сотвориш ти, коли послужиш йому тепер у світі. Подумай про це. Привелебний, отче, я вже про все подумав і все вирішив, твердо відповів Найда. Залізняк хотів був щось заперечити, але отець Мельхіседек стримав його порухом руки. «Зачекай, пане полковнику», – мовив він суворо, – «якщо монастир привела його така тверда воля, то силувати душу не можна. Хто знає, може, Господь призначив його для свого духовного воїнства? Нехай буде його свята воля». Отець гумен звів очі до потемнілого образа осяного лампадою і підвівся з місця. «А тепер, пане полковнику», – звернувся він до Залізняка, – «може, приділиш мені кілька хвилин для одної приватної розмови?» Залізняк квапливо встав і вийшов за цим архімандритом з кімнати. Свідом за ними підвівся і Найда, зробивши рух у напрямі до дверей. «Як, ти вже йдеш?» – промовила Дарина. І тонкий рум'янець залив її обличчя. Найда зупинився. Ясновельможна панна має щось сказати мені? Так, маю. Хочу. Застанься. Дарина збентежилась і замовкла. Молодий чернець підійшов до грачастого віконечка, що виходило в сад, і спинився. Настав ясний, прозорий і тихий весняний вечір. Крізь обсипані білим цвітом гілки яблунь і вишень просвічувало ніжне з рожевим відтінком небо. Засадам, що збігав згори вниз, видно було на обрії синю смугу широко розлитого Дніпра. У келі вже сутеніло. В кутку перед старовинним образом яскраво світилась велика лампада. Чернець стояв мовчки, прихилившись плечем до рагатчастого вікна. Його бліде обличчя, освітлене з одного боку сяйвом лампади, вирізнялося надзвичайно рельєфно на тлі ніжного, розживувато-блакитного неба, яке видно було крізь розчинене вікно. Легенький подих вітру ледь ворушив темне хвилясте волосся молодого чинця, що вибилося з-під чорної оксамитної шапочки. Він був напрочуд гарний у цю хвилину, тільки похмуро стиснуті брови надавали суворості його прекрасному обличчю. Саду віяло ласкавим теплим повітрям, напоїним пахощами квітучих дерев. Якась солодка, ніжна туга вливалася разом з ним у душу. У Келії було тихо, звідкись здалека-здалека, може з берега Дніпра долинали звуки сумної мелодійної пісні. І Чернець, і панна Дарина мовчали. «Ти пам'ятаєш, Переяслав?» – промовила нарешті тихо Дарина, підводячи на молодочинця лагідні Оксамитові свої очі що заволоклися нараз якимось смутком. Пам'ятаю, ясно вельможна панна, і твої суперечки з моїм батьком, і наші довгі розмови. Я не забував їх ніколи,